Nem! Mésztat fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kotvába van. nem. Nem! <tos> Kejfel Jancsi! Elég! Kiala Járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit már itt? 2020. június 29-e, hétfő van nyár. A pontos idő 3 perc lesz reggel, 4 8 óra, ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a tévénézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli, 14 éven aluliaknak nem felette is, igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. A maival együtt még öt. A műsor legvégén, ami még nagyon messze van, cirkuszolni fogok addig, amit akarnak, ami belefér, vagy ami nem fér bele. Gazdag hétvégén volt, amiből majd szemezgetek, ha előhívják belőlem, és ha én bármit előhívok önökből, akkor 061-877, 0877, ma 2020. június 29-én hétfőn, egy perccel 418 előtt, 20 valahány fok van, és 30 valahány fok lesz. 061-877, 0877. Én szeretném az meghallgatni a László merengem ügyben, mert engem mélységesen felháborított. Elmondtam szombaton a, a civilapályánban mindent, amit én erről gondolok. Nem tudtam a civilapályán nézni, sajnos, mert nem voltam... TB közelében. Úgyhogy legyen szíves nekem, mondja mert én szerintem elmebeteg, röviden és Nem elmebeteg. Figyelj, az történt, ugye, mint kiderült, egy park elnevezéséről volt szó, a Mandela Park elnevezéséről, és ő valamiféle párhuzamot akart vonni Mandela és Hitler között, aminek az volt a lényeg, hogy mindegyik pályafutásában voltak vállalható és vállalhatlan részek. Na most ugye a helyzet az, hogy itt Kelet-Európában ahol mi élünk. Nelson viszonylag keveset lehet, lehet tudni. Ezzel szemben Adolf Hitler egy nála sokkal ismertebb ember. Erre a párhuzamra egy tízes kállán tízesre nem volt szükség. Ez a párhuzam tízes kállán tízesre nem volt helytálló. Ezt követően, miután megpróbált ebből az összehasonlításból kibújni, pártársai tanácsára bevallotta a zsidó, aminek az így egy a világán semmi köze nincs a történethez, a maga módján elnézést kért úgy, hogy közben elmondta, hogy ezek a szabak egyébként akaratlanul tolultak fel benne, ami egyébként egy tízes skálán tízesre nem életszerű. Ha László imrének lenne pucája, ami nem tudom, hogy micsoda, csak a magyar nyelven van egy ilyen mondás, akkor már rég nem lenne polgármester, de László imrének polgártársainkkal együtt, mármint Fideszes, MSP és egyéb polgártársaink el együtt nincs pucája, ennek következtében megúszza, milyen szerencsém, hogy nincs a 11. kellett önkormányzati szerződésem. Pont. Nem lehet ezt nekünk Ez nem lehet. Ez vérháborító. Na de én ezt mondtam. Köszönöm szépen, hogy egyetértett. A felső foknak nincs még felső foka. Ráadásul még azt is elmesélem önöknek, nevet nem fogok mondani, egy igen magas berosztás, a politikussal beszéltem, hogy mondjon már valami um, mentséget, vagy László Imre mellett, vagy adja nekem valami javaslatot, mondjon javaslatot, hogy mit kell ilyenkor tenni, és a beszélgetésünk legvégén azt mondta az illető, akiről nem szeretnék többet elárulni, még akkor sem, ha szeretnék, mondta János Kám tapasztal, hogy szenvedélyes, vagy arra kérlek, ne öld meg, nem öltem meg. 061-877-0877 ezen a gyönyörű nyári reggelem. Egy nagy formátumú dal fog ebből kikerekedni. The only thing between us now is the truth we understand. If planet Earth was in the palm of your hand. 50 years from now, what will they say bye? Fritz Tamás hülyesége, nevezetesen, hogy ez egy következmények nélküli ország. Nem, nem. Az a következmény, hogy nem mond le, ahogy nem mondott le Kórós Lajos, ahogy nem mondott le Lánk Zsolt, ahogy nem mondott le Bangóni, Borbi, Ildikó, és ahogy nem mondott le, most hadd ne kelljen visszamennem, ha nem tudom hova. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra. Aki betelefonál, és hall engem a telefonban, az ne az adásra várjon, abban egy csúszás van. Annyi időm nekem nincs. 0 6 1 877 877 Amit akarnak, vagy amit nem akarnak Mindjárt elkezdek gitározni Gitározásban ne telefonáljanak bele, kérem. megcsúsztam ezzel a gitározással. So, so, so, so. 87. 877 0877, most már, hogy a a gitározást, szerintem jól gitároztam, most már telefonálhatnak Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, mi a vélemények a arról, hogy a kórházatnak kell kifizetni, a túl sok koronavírus tesztet végeznek el. Egyrészt nem tudok róla, másrészt nem tudok róla. Fogalmam nincs, hogy így van-e, és hogyha így van, ez jó van-e, vagy sem. Fogalmam sem. Hát én felháborítom a mert a mi érdekünkbe végzik a koronavírus teszteket, és azt honnan fogja megtudni az ember, hogy nem volt jogos, vagy nem volt, vagy jogos volt. Hát ez nevetségesnek tartom. Nem is értem, amit mondt. Hát, a, a, Ki fizetni? A, a, azt mondták, ha jól emlékszem, Müller-t recidia szájába adták, hogy a kórházaknak fizetniük fog kelleni, ha túl sok koronavírus tesztet hajtanak végre. És már fogtak? Vagy még nem tartanak ott? Hát, még nem tartanak Hát akkor ott, már bánya meg... be. Annyi mindent mondanak. Tényleg van el választani a fontos a fontos talantól, vagy nincs? Én egyébként nem beszélem rá önöket. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. vagyok, Újfestről. És annyit szeretné csak hozzátenni, hogy furcsálom ezt az előzőbe a betelefonálónak az elmebetegezését, mert igazából azt kéne vizsgálni, hogy László Imre igazat mondott vagy hazudott. Ezt a tényállítást kéne megvizsgálunk igazából. Milyen vonatkozásban mondott igazat vagy hazudott? Hát abban a vonatkozásában, hogy abban a történelmi időben 1930 Túl a Mein túl a zsidó törvényeket, a, a Attila Drága... A a az az én szememben nem radir a mein Kampfra, az Isten ágya már meg. Én tiszteletben tartom az ön jobboldaliságát, ön viszont tartsa tiszteletben, hogy én zsidó vagyok, és számomra a Minecamp az nem a kedvenc olvasmányom, és a Numerus clausus se az. jó meg már a fákjás menet, kedves Nagyatilla! A kurva életbe! Jó Jöreget Jó reggat. A oh, How do you start jó reggelt, ilyen két dolog. Az első, hogy a siffer azt mondta, hogy ő hozzá sokkal közelebb áll a mi hazánk, mint a jobbik. Nálam ez, ez sokkal jobban kiveri. De ki nem a, szaharja a, le, hogy mi áll közelebb a sifferhez, de tényleg? árul már el de nekem, de... faludni. Teged miért érdekel, hogy a siffer mi áll közel? Neked a siffer a barátom. Nem, nekem nem a barátom. Mondjuk a hugo, az, az ismerősöm, de ezzel együtt ilyet nekem egy olyan zsidó, mint amilyen te vagy, nem mondjon mit, hogy mit ne mondjon. Hogy közelebb áll a mi hazánk. Na de ő nem vezet nősor, most nekem, most hívjam fel a siffet, és kérjem számos. tényleg ma reggel ez a legnagyobb gondod. Hát miért nem neki mondod meg? A másik nagy gond, hát mert én őt nem ismerem, csak a hugát. Hát van a hugának gond, hogy mondja meg a bátyának. De tényleg. A másik pedig, hogy miért spórol az ellenzék a szövegírókon. Ezt hogy érted? Hát, hogy, hogy, hogy a másik oldalon ott minden megvan, megvagyon írva. Itt pedig spontán olyanokat mondanak cusláktól kezdve, hogy, hogy, hogy, szóval vállalhatatlan. Te is nagy jól tudod, hogy ez nem szövegírók umulik. Jó reggat! Majd eszmikus, meggyük szövön. Mély tiszteletem! Éppen, ilyen, figyelj, épp tegnap előtt gondoltam, bár türelem, türelem, éppen tegnap okay. vagy tegnap előtt gondoltam rád. Akár hiszem, nah. akár nem. A Én egy ilyen kommunikációs hibát vagy szakmai hibát, hiszen náluk a kommunikáció szakma, politikusoknál már elkövetnék engem. Nem 24 órán belül, 5 percen belül rúgnak ki a főnököm. Nincs mentség. Nincs, mencség, nincs olyan társadalmi konszenzus, tudod Miklós, amely egyébként őt onnan épp úgy kirugná, mint hogy Lánk se lenne ilyen széke, ahogy nem lenne ilyen széke. Mindig elfelejtem ezt a szerencsétlen embert, ezt a Kórózs Lajos. Tehát Lajosnak szerintem álló hely se jutna egy buszon. Tehát Nincs Ez a mi bűnünk... Az önöké, meg az enyém, hogy ez büntetlenül meg lehet tenni. De nem László Imre esetében, bárki esetében. László Imre egyetlen egy dolgot tehetett volna. Azt mondhatta volna, hogy bocsánat. És utána nézhette volna a barométert, hogy az mennyire ellenséges vele vagy sem. És hogyha szerencséje van, mert egyébként egy jó embernek tűnt eddig, nem tűnt rossz polgármesternek, akkor megussza. Ha pedig nincs szerencséje, akkor a barométer olyan állás mutat, ami alapján mennie kell. Ki kérem magamnak, a leghatározottabban, hogy védekezéseképpen azt adja elő, hogy ő már csak azért sem éltathatja Adolf Hitlert mert hogy ő zsidó. A zsidóság az nem valami tlantlen, az nem valami fosztóképző, még egyszer nem mondom, hogy milyen életben, mert ezért csinyán bálok a szavakkal, akkor használom, ha szükség van rájuk. Ez közös bűnünk. Én szeretném elmondani, hogy jelen pillanatban a barométer úgy össznépileg nem áll esőre ez ügyben. Jó Jó reggat. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség, hogy a miniszterelnökünk nagyformátumú ö, vezetőnek tekinti Hortit, ugyanúgy a numerus clausus után, mint látóimre bizonyos időszakban, hát összehasonlítja, hogy milyen, nem tudom, kiemelkedő tettei voltak a Németország érdekében. Nincs Hát és akkor az Orbánom miért nincs fölháborodva ennyire? Elnézést, mert annak most éppen nincs aktualitása, amit mondtam, volt. Az elmúlt idők eseményeit vettem figyelembe. Csak olyan hibalistát szedjen össze, asszonyom, amely belefér az én esetembe, mert egyébként banára lép és hasra esik. Hát ebben nincs igaza. Teljesen igazam van, mert a közelmúlt eseményeit mondtam. Az Ugyan? elmúlt 300 évre, elnézést, Bangóni Borbé Ildikó, ezen kívül pedig Kóros Lajos, Zsolt, az elmúlt... A holti elmúlt, kultusz az maradt, én ezt az értem, nem egy ilyen régmúlt. Az hol, hol jobban, hol kevésbé, de, de, de, de, de mindig eltekintenek. Azt hát, már el, hogy mit akar hallani? Hát, hogy, hogy, hogy ugyanolyan diszkriminatív... De már megmondtam, hogy igen. Mit akar még? Egy teljes népsorolvasást? Hát, az orbánnál nem kérte, hogy azonnal mondjon le. Elnézés, az Orbán-történet mikor volt? Hát ő, folyamatosan van. Mikor Hol beszélt jobban, legutoljára a ról Mikor beszélt legutoljára a ról Mondja már meg nekem. Nem mindegy, hogy mikor nem, beszél, nem, nem, a szól Tényleg nem? Akkor nem. akkor nem figyeli a műsoraimat. Lehet. Akkor lehet. Akkor ide ide ne telefonáljon be olyannal, ami nem igaz, jó? Azért vigyázzon magára, asszonyom. Kétszer is. Még miatt olyasmit mond, ami nem igaz. Nincs kedve bocsánatot jó, kérni? Jó, Nem, semmi jót. Elnézést, én nem vagyok egy nagy, össznépi, nemzeti ludas matyi. Néha beleképzelem magam, hogy az összes döbrögit elverem háromszor. De ebben az életkorban már nem megy. Nekiállok, aztán elfáradok. meg Szemüveg nélkül meg se látom őket. Az meg tökéletes, hogy olyan bűnökkel látnak el, amilyen bűnökkel nem rendelkezem, de számos bűnöm van. Szegbesítsenek azokkal, de hát az akkor azokat találják meg. Jó reggelt! Háó. Csak azt akarom mondani, hogy a is hányadék. Lehetséges, tehát akkor ne nézze az ember hányadékot, nem néz. Azzal pedig, hogy közli, egy hányadék, azzal nem mond semmit. Majd nem mondja meg, hogy miért, hogy javítson rajta. Csökkentsen a szájszagon. Öntől itt most csak büdösebb lett. Szeretnék valamit Önöknek mondani. Ezeken a hétfőkön bármiről beszélgethetnénk. Az, hogy ma a politika úgy működik, ahogy működik, az egyebek közt azért van, mert Önök ilyen mértékben felajzottak, és valójában úgy tűnik, miközben nincs így, hogy egy milliméterre vannak a felrobbanástól. Így aztán visszaél a politik azzal a feszültségükkel, amin önök időnként nem tudnak urrá lenni, én pedig csak el tudom önöknek mondani, hogy önök politika betegségben szenvednek, miközben nem alakítják azt a politikát olyan mértékben, mint amilyen mértékben elégedetlenek vele, és szíves figyelmükbe ajánlom a Navracis Tiborral folytatott pénteki fél 8-tól óra 5 percig lebonyolított beszélgetést. Hey, Eisen euch willkommen hier Heißen euch willkommen hier Auf unserem konzept Auf unserem Konzept-Album Das auf wenn sich nicht rein tatsächlich von Haaren handelt Wenn merke richtig du wie bist du, du? Mitől hányadék ez a műsor? Mit mondtam rosszul? Baby war beim Friseur und jetzt mag ich sie nicht mehr. vagyok Budapestről. Megint elkések önmiatt a munkából, de megéri. Nagyon jó a műsor, csak így tovább. A szombatni műsorok különösen az a korrekt műsorvezetés nekem nagyon tetszett. A Lászlói Művek kapcsolatban. Csak így tovább. Köszönöm szépen, Uram. Nagy... Megint elkésitem, de nem bánom. Rendben, Fett... bánom, remélhetőleg más se bánja. 061-877, 0877. Mitől hányadék ez a műsor? You eyes Jöleget. Jöleget kívánok a műsor nem hányadék de lényegesen nagyobb türelemmel kéne viselkednem vele telefonálókat, ez irisztája. Mármint kivel, ne a Hát például ezzel a hölgyel, akivel kettővel előbb beszél. Aki számunkért rajtam valamit, amit én nem követtem el, miért kéne nekem hosszabb ideig beszélgetnem vele? Hol a van az előírva? Én szeretem a műsorait. Ez lehetséges azt mondja, hogy mindenki annyi sót nyal meg, amennyit én úgy gondolom, hogy sóra érdemes. Ja, hát egy így nem vagyok annyira rutinos. De, de akkor annyira szóra. Itt elég, ha én vagyok elég, vagyok rutinos. Nem igazságos vagy igazságtalan vagyok, hanem élőben vágok. Jó reggelt kívánok! Más is lesz? Ah. Jó Igen. Jó Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. a Igen. Igen. Igen. Igen. hallgató. Úgyhogy, de azt meg ön is tudja, hogy az egyetlen normális reggeli rádióadás az öné. Azt, abban nem vagyok egészen biztos, tudja, köszönöm, hogy hívott, mert azért az, hogy az első 20 perc így alakult, abban van valami abnormális szerintem. De inkább fél óra. Ez biztos, hogy nem. Esse. esse. I guess you would Valaki elmagyarázta nekem, hogy ezeknek a hallgatóknak a feltűnése az egyértelműen egy pozitív jel. Még akkor is, hogyha egyébként a filter viszonylag hamar megtelik velük. Jó reggelt kívánok! Jó reggel! Hát, gondolkoztam egy hogy műsor, és szerintem van rá magyarázat, hogy miért gondolják ezt az emberek. Hát azok az emberek, akik nem ott hallják, amit hallni szeretnének, azok szerint hányadék. Tudanképpen a műsor erénye az, hogy szerintük hányadék. Nem tudom, a hányadék nem tud pozitív lenni, géza. Értem, értem, nyilvánvalóan, de az ő... Ez szemben, hogy az érted vagyok, szemben... hányadék nem ellened, ez nem, nálam értem. nem jön bő. Értem, Ezt csak kiveri a biztosítékot akkor, hogyha nem azt hallják, amit szeretnének. Hát akkor el kéne, hogy mondják, hogy mit szeretnének hallani, és akkor beszélgetünk róla olyan hosszon, amilyen hosszban, azt érdemes megbeszélni. Jó reggelt! Jó reggelt tudnék hogy az erdőt már, hogy a szünet után hányadikán kezdenek? Hogy, hogy kezdenek, ő, az, az túl túlzás, de igaz, kezdünk, hiszen operatőrök is vannak. Itt valamikor augusztus utolsó hete vagy szeptember legeleje, mondok két dátumot várjon. Az egyik lehetőség az az, hogy szeptember harmadik, a másik pedig az, hogy augusztus 27. Köszönöm. Én a szeptember harmadikára, nem, rosszul mondom, mely ilyen napok nincsenek, rosszul néztem a naptát, vagy augusztus 31-e, vagy szeptember 7-e? Visszatér a péntekén, a Racsics interjúra ugyanolyan remek volt, mint az eddigiek, és én jeleztem is önnek egy ilyen hogy ezek a féborek fognak legjobban hiányozni majd a Nagyon érdekes volt a péntekén. Nagyon. Az előző téntekiek is nagyon jó. Content. Épp úgy nem számolt berúl a egyetlen orgánum, semmi közben Gavra a kérésemre megért az atv.hu-n. Steinmetz Ádámmal folytatott beszélgetésem is ott maradt. Uh -huh. A levegőben semmi gond, csak az ember igyekszik sok oldalon tájékoztatni, arra itt van ez a műsor, miért akarok, én ennél többet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én finomítanék az úrnak a műsor megjegyzésén. Véleményem szerint ennek a műsornak az a legtalálóbb címe, hogy Spröld, mint az egykori lánc. De ez, ez egyáltalán, de, de ez egy sokkal régebbi műsor, nem szeretnék olyan rádioműsorok neveit felvenni, amelyek engem követtek, és azt gondolnám, hogy nem követésre méltók. Egy nagymúltú műsor miért akarna felvenni egy kevésbé nagy múltú műsor nevét? A ez a műsor idén a huszadik születésnapját fogja ünnepelni. Személyzeti változás nélkül szerintem közéletinek mondható reggeli rádió műsor Magyarországon az elmúlt időben nem ért meg húsz évet sehol. Jó reggelt. Nem jött át. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azért egy jó szám azonosítót nem lehetne <gül> ezt a kérni. Figyelj, annyi mindent lehetne kérni, de, de lehetne, azt is lehetne. Megírom, de... de, de, de. Mert, mert tényleg például a péntekin a nagyon jó lezárásom volt ennek a, az etapnak és azon a 82%-on én a mai napig gondolkodom, hogy <gül> hogy lehet ki ebből a felmérésből, de de mindenképp nagyon tanulságos itt a műsorra is kivetítve kár, hogy így nyilvánul meg a hallgató és a választó elnézést, nem pedig egyéb módon. Hát mindenki másképp. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, rága fialagú. én hajléktalan vagyok. És szeretettel és igaz szívvel köszönöm önnek és az adakozóknak is, amivel nagyon sokat segítettek rajtam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sajnos csak most tudom megköszönni, mert beteg voltam, meg karanténban voltam. Nagyon köszönök, nagyon köszönök mindent, áldja meg a Jóisten. Önt is, és aki nekem elte segítette. Köszönöm, nagyon köszönöm. Én is köszönöm, hogy köszönte, és köszönöm azoknak, akik segítettek önnek. reggelt kívánok! Jó reggelt. Halló! Én is ezt mondtam. Halló! Azt mondjam, én fél órája várom, hogy mondja azt, amiért telefonáltam. Szándékosan hoztam ezeket a zenéket, más témára számítottam. Történt el valami érdemleges pénteken, tudom is én 9 óra és ma reggel 7 óra között? Túlmenően azon, hogy mit mondott László imre. Semmi? Nehéz elképzelni. Ez akár szindila is lehetne, de nem az. Jó reggat! a kollega, ügy! Így lesz majd kialakítva a stúdió, hogy ez innen elkerül, és szeptembertől ide valaki például beülhet. De ez még nagyon messze van. Jó reggat! Passzapó! Egymásra néztünk az operatőrrel, hogy Emman Duffy, tehát azért... Go, de milyen bátor az élet? Stay stay, Arról hosszan I tudnék neked mesélni, hogy amikor ez először fordult elő, hogy az hogyan hat az emberre, mert ebben rutinosnak vagyok mondható, miközben hát ebben nem lehet az ember rutinos. Jó reggelt! Most jönne be! Jó, hadd legyen! Beengedem. Ez viszont hangjáték volt. Beengedem, hadd menjem! Ez egy Quimby dal volt. Annál nagyobb elismerés nekem sohasem jutott, mint hogy elmeséltem a műsoromban ezer éve, hogy megyek a Duna televízióba, mert hogy volt egy tárgyalásom. Bár nem igaz, mert kétszer is volt ilyen. És Cselény László, az akkori vezető mondta, ott volt előtte egy kazetta. És azt még az érkezésem előtt kapta, amin a műsoromnak egy válogatása volt annak érdekében, hogy ne fogadjon engem. Tehát valaki időt, fáradtságot nem kimélve legyártott egy 45 vagy 90 perces kazettát műsorrészletekkel, hogy miért vagyok érdemtelen arra, hogy én a Duna Televízióban dolgozhassak. Ugyanez volt Fridéri Lászlónál, amikor elmentem a Rádió X-ray, mert neki egy paksa volt, ott iratok voltak. Tehát bementem, és azt mondta, hogy ezt rólat hozták. Ez az én Lenindiem. Jó reggat! Tiszteletem, ez a kell feljön, Csi? Ez az. Azt szeretném csak mondani, én a 70-es évek óta rádiózók, most már vannak olyan kínai barátaim rövid hullámon, tehát amatőrsávban, akik most már kicsit kezdenek beszélni magyarul, csak ezt szeretném mondani, hogy a rádiónak óriási ereje van. Nekem mondja. Ahogy a folytatta, nekem mondja Pestinek, hogy füle van a Pestinek. Jó reggelt! Üdvözlöm fialak, nem lehet csodálkozni, hogy a magyar társadalom ilyen, és így reagálnak erre az átfogó, nem is tudom minek nevezzem, ez egy olyan rendkívüli idő, amikor mindenki elmondhatná bújját, bánatát értelmesen, nem pedig bagdalkozva és galád módon így betámadni, de, de ne foglalkozom vele. Nagyszerű ez a műsor. Én nagyszerűnek tartom, pedig 89 éves vagyok, és szeretném felhívni a húzításaim magyarság figyelmét, hogy legyenek szívesek, ébredjenek már fel, a jó Isten áldja meg magukat. Hát megvárják, mi minden középületünk lerogad. Nem várják, mi betonnal fognak mindenfelé gókartpályát, teniszpályát, mit tudom én milyen pályát, futballpályát építeni. Hát és akkor a láncidban mi lesz? Mi lesz a tüzi Mi lesz az életünkkel? Mi lesz a... Mi, mi lesz az Megmondom azt, hogy, a... hogy az életünk és a láncid meg a tüzijáték, ezek nem fedik le egymást. A politika arra tol bennünket, hogy tücki játékal és lánciddal foglalkozunk, de az életednél gazdagabb. Ezt ha valaki tudja, akkor önnek tudnia kell. Now, Persze van lesz reggel 8 óra, 061877, 0877, bármilyen témában. With thieves and lovers You run, run, run the rock, run. just place the discovered Azt szeretném kérdezni fogjuk meghallani Farus András. Valamikor lehetséges a közeljövőben, nem? Köszönöm. Szívesen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ö, azt szeretném a nagyon jönebb -e, választ küldömennyel, legalább a Nemzeti Konzultációs Változó Deménye foglaltottam most is reggel. tudja, miért irányítottam? Ahova vissza kell küldeni? Igen. 1848. <gül> Ö, hát ez nekem, megnéztem a, az irányítottam a kedvékét, abban nincs benne. Mondanám, no, hogy érteni majd miért de nem értem, de örülök, hogy Le oldal, hogy ne legyen termék Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Jó étvágyat kívánok! Köszönöm szépen! desire left on lonesome street where there's smoke there is fire lost love and hungry eyes roll free roll free on the boulevard of Kettő perc múlva lesz reggel negyed nyolc után 45 perc. De ki kell Garantűs. néve, hogy pszichiáteres seregei próbálnak önből embert faradni. szerdán el fogom mondani a 11-kor. Sok más fontos téma összegyűlt, de önt feltétlenül meg fogom említeni. Irítlem a problémáit. Los Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy vezető a műsort, és vállalja a primitív véleményeket is, és a frontvonalban harcolok. Köszönöm szépen, szép napot! Hát, hogy a frontvonalban harcolok? A frontvonalban reggeliztem. Nincs jelentős problémában az országban. Ha lettek volna szombaton, akkor látták volna, hogy az egrieknek milyen problémájuk van. Önöknek zömében semmi bajuk nincs. A pihent agyukat leszámítva. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok fia Szeretném elmesélni önnek hogy én rendezvényeken szoktam fonni. Egy rokkával ülök, és fonok. Uh -huh. És jönnek-mennek az emberek. Ö, azt vettem észre egyébként, hogy a férfiakat jobban érdekli a tevékenység, mert a roka, arról, hogy forog az egész szerkezet, ahogy működik, az, az kortól és nemzetiségtől függetlenül a férfiakat nagyon érdekli. A gyerekek is mindig megállnak. De a lényeg, a lényeg, hogy Azért szeretem ezt csinálni, mert figyelem az embereket, ahogy, ahogy viselkednek, ahogy jönnek, mennek, nézelődnek. Amikor családok szinte a szülőkre, hogy hasonlítanak a gyerekek, nagyon-nagyon kellemes ez az, ez az egész tevékenység. És valahogy önt is ilyennek érzem, hogy ahogy a stúdióból figyeli az embereket, akik betelefonálnak, és... Valahogy úgy hasonlítom ezt. Nem tagadom, figyelem az embereket, ebből élek. És közben zongorázom. És el fogom énekelni a Hit the Road Jacket. Hit the Road Jack, don't you come back no more no Nincs kedvük <Sessizlik> <Sessizlik> you come back more well woman ahhoz hogy meséljenek a hétvégéjükről <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Elmeséljük egy egri történetet önöknek. Továbbra is honpula hetek voltak, ugye az 50. születés napja alkalmával is fogtam magam és elvittem Egerbe, ott is aludtunk. Iszonyatos vihar volt. De azon a napon, ahol elkerült -e Egert délelőtt a vihar, kiültünk a főtérre, és ott az egyik étteremben, meg nem mondom, hogy melyikben, nem abban, amelyikben bemutatkoztam Csank Jánosnak, hanem abban, ami mellette van. Csak hogy egyik szavamat a másikban ne öltsöm. Ott rendelte a honpól a szuflét, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda. Ő minden esetre, amikor kihozták, azt mondta, hogy ez nem szuflé. Én ugye nem tudtam volna megkülönböztetni, egy nem szuflétól. Azt mondta, hogy ez a palacsinta, de ne szóljak. Ő ezt enni. Nekem úgy nézett ki, mint egy gomba, egy ilyen vargánya. Volt neki egy teste, meg volt egy kalapja, így. De közben kijött a pincér, és én nem bírtam megtűrtőztetni magam, és mondtam neki, hogy ez nem szuflé, amihez persze nagy bátorság kellett, hiszen fogalmam sincs, hogy mi az a szuflé. A pincér köszönötte, hogy ez tényleg nem az a honkola közölt, hogy ő csak azért kezdett bele, mert hogy azon is van vanília, mármint, hogy a szuflén. Ezek olyan információk, amelyek mind bővítették az én tudattartományomat, mert nem tudta, hogy vanília van a szuflén. Ezt mint egy magyarázkodásképpen mondtam, vagy magyarázatképpen, és így már lendült a pincér keze a, ezzel az izével, akkor meglátott engem, és azt mondta, hogy Uram, nem akarja maga megenni? Hát... Mondtad hogy nem. De azóta sem tudom elfelejteni ezt a kérdést. Biztos tanítják a pincél Olyan magyaros volt. Valami hasonló nökkel. Vagy hmm. valami egész más, 061 877. 0877. Viszonttalásra! Jó reggelt! Viszonttalásra! Tenné egy társműsor vezetőre egy nap, de visszalettem utasítva, ráadásul külföldön is volt az illető. Pedig már nagy horderejű tervek voltak a fejemben, hogyha igent mond akkor kit hívok még fel. De elment tőle a kedvem, és tegnap találkoztam a lányommal, és attól meg elment a teljes életkedvem a maradék is. hogy önök most ezt a maradék életkedvet látják megnyilvánulni. Vészletek a felhőben! Eugusztusban mentünk volna Rómába, de valami lehetetlen időpontra át a repülőjegyet <gül> esti indulásra. Ugye ez most akkor ugye elmarad és ő már járt Párizsban? Igen, többszer. Na akkor most azt találtuk ki, hogy a házaságért évfordulót Párizsba töltenénk, Róma helyett. De most kellene értni repülőjegyet <gül> megszállást. Igen. Tehát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle? Házasság éjfonuló. Uh -huh. Az lesz belőle. Jó reggelt. Jó reggelt, ja. Történt hasonló a hétvégén, mint neked a szuflé. Egyrészt én is átéltem azt, én, én a bükk túloldalán voltam, a miskos Végig zolgott az esőt, tehát valami egészen eszméletlen volt. Uh, és... Uh, volt egy ebédünk, barátainkkal, négyen voltunk, a barátom felesége pulykaragú levest kért, és aztán jött a pincér, kihozta a leveseket, és azt mondta neki, hogy hát bocsánat, nem volt pulykából, csak bárányból. <gül> és letette, és elment. <gül> <gül> Figyelj, ez a demokrácia. Igen, igen. Egy eldönti, a többi megeheti, ha akarja. De amikor ezt mondta nekem ez a pacák, hogy kérdezte, hogy nem akarja megenni, az valami olyan hihetetlen volt. Tehát érted, ha te megkérdezett tőlem, már azt követően egyébként, hogy ettél belőle, akkor még az is lehetséges, hogy azt mondom, hogy tudod, ezt hát kipróbálom, még sose ettem ilyen vargányra kinézetű ízét, de ez annyira hihetetlen volt, és aztán, hogy megmondta a vállát, tudod, ez a megpróbáltam, nem jött be. Igen, hihetetlen hát, utazás volt egyébként, mert nagyon, nagyon érdekes. Igen, valami itt maradt a szocializmusból, pedig olyan emberekkel találkoztunk, akik akkor még nem is biztos, hogy éltek. De mélyen mi, mi itt maradt. Te nagyon. Hát a... És mekkora zuhé volt? Mert Egerben kétszer volt zuhé éjszaka az egyik óriási volt, a másik hatalmas volt, és délután is esett, és aztán megnéztük az Eger patakot, vagy nem tudom azt, hogy kell mondani, mert az akkor folyó volt, akkor még nem látok azokat a híradó részleteket, ahol lehetett látni egy 45 családházát, hogy most el, amivel az ember nem viccel, de kifejezetten azért barangoltunk ott a megáradt patakpartján, mert valami olyan látvány volt, hogy arra szavak nincsenek. Nem volt olyan, mint a Tisza vagy a Szamos, de elsősorban a Tisza, amely Ukrajnából valami olyan mérhetetlen mennyiségű koszt hozott, hogy amikor az felhalmozódott, gyakorlatilag az árasztotta meg a folyót, mert hogy egész egyszerűen nem tudott túlfajni rajta, annyi petpalack és annyi egyéb hulladék volt, Uh, valahol ilyen markoló gépekkel szedték ki a Tiszából, egészen hihetetlen látvány volt. Igen, is, is körénél szokták, ezt tavaly, tavaly volt alkalmam látni a Tiszatavi túránk alkalmával, egészen megdöbbentő. De esőre visszatér, hát folyamatosan esett, nem lehetett aludni, szerintem péntekről szombatra egész éjjel dörgött villámlott. Lillafüreden tökéletesen szétáztunk, tehát valami egészen eszméletlen volt és hát így két óránként rákezdett és nem jelentéktelen mennyiségű eső Hát akkor még a mostani telefonodat mint egy honorállandó elmesélem neked, hogy egy nagyon szimpatikus helyen voltunk, a tulajdonosnő nagyon szimpatikus volt, ahol voltunk Uh, Evel együtt a honpolának volt némi igazsága, mert hogy maga a fürdőszóba éjszaka két helyen állzott be, tehát a, a, a, ugye éjszaka előfordul már az én életkoromban és más életkorában is, neki nem feltétlenül életkorában is egy egy fiatalasszony, de pisilni bárki elmehet este, és mondta nekem este, amikor ő elment pisilni, hogy hogy neki az az érzése, hogy két falon is folyik a víz, illetve hát ő több, mert én sötétben szoktam pisilni, ő viszont felgyújtja a villanyt, ami egyébként ilyen helyen, ahol folyik a víz a falból, azért is közben az nem egy. Tehát figyelj, én nagyon gazdag vagyok, de még nem vagyok olyan gazdag, hogy egy olyan fürdőszobában menjek, ahol két falon is zuha izé van, vízesés. Tehát az még hátra van, az még egy következő izé. A hompólat a következő meglepetés akkor érte, amikor megpróbált letekerni valamilyen a wc vaporbol, mert hogy az meg <coughs> szaharrá volt ázva, tehát az másnap az, az, egy, az, az, az ilyen Harry Moore szobrok voltak a fürdőszobában, csak nagyon kicsik voltak, és nem kőből, hanem WC papírból. és amikor ezt másnap bátortalanul mondtam a tulajdonos nőnek, mi, rögtön az első pillanatban kifizettem a szállást, akkor, mert ott volt fönn a tetőn, mármint a plafonon, egy ilyen plusz léc, és amellett, hát nem léc, egy ilyen fatábla, és amellett folyta a víz, de valami kegyetlen mértékben, és mondta nekem a hölgy, amikor mondtam neki, hogy hát beázott a fürdőszóba, ő egy szót mondott, nem tudom, ki tudod-e találni. Tudom. Nem. Nem. Azt mondta, menjétek. Nem. <Sz> <Sz> És ezzel, mint egy meg lett magyarázva a történet, úgy, hogy tulajdonképpen tök jó, hogy az az izé az ott nem esett le, mert akkor mennyétekkel is együtt tölthettük volna az éjszakát. A hompola megkérdezte tőlem, hogy nem kellett volna elnézést kérnie, vagy esetleg valami árengedményt adni, de ez nem jutott az eszébe, bemutatta nekünk mennyéteket. Figyelj, ezt lehet itt szeretni. Igen akik nem jönnek ide Hollandiából és Kínából, ezzel nem ismerkednek meg, és sokat veszítenek. Mi egy kicsit túl sokat nyerünk, de hát ők meg keveset, de időnként megállapításaink szerint sokat veszítenek, ez van. Good luck, Viszont. Menjétek! A történet 071 877 0877. Jó reggelt kívánok, ez a mennyétes szálloda, ha úgy gondolja, hívja fel a hölgyet, és mondja meg neki, hogy a padlástérbe tegyen be egy elemes rádióra is. Igen, ezt mondta, elmesélte a Danubis Rádió, de nem veszi rossz néven, azért ez mégiscsak túlzás lenne. Én ott vendég voltam, nem pedig mennyit Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ha már állatoktát tartunk, Tegnap délután egy jó nagy uh, bicikli turát csináltunk a párommal, és Jön. olyan gyönyörű őzeket láttunk. Uh, Szomagból telefonálok uh, Bacs mellől, úgyhogy <coughs> a sétálás és a túrázás az jó volt a hétvégén nekem is. Szívből Mire eljön az ősz, kitalálok egy, egy ennél sorab Kejfej Jancsit, ami közben megarad Kejfej Jancsi. 061-877-0877, ma 2020. június 29-én hétfőn, Kettő perccel, 8 óra húsz után. A mai műsorral együtt öt, a mai műsor nélkül már csak négy. Te vagy az, Jani? Nem ismerős a hangja, hogy nem. Elő mutatkozzon be, utána mondja azt, hogy te vagy az, Jani, és biztos, hogy azt mondani, hogy nem, mert senkinek nem vagyok Jani. De ha megmos a, a fogait, utána lehetséges, hogy más szavak jön neki belőle. Túl Szeretném, ha meghívná az új műsorák a karácsonyi ha lehetséges. De szó nem lehet róla, asszonyom. Hát ön nem ismeri a mi viszonyát, ennek következtében olyasmit javasol, ami lehetetlen. De csak kérés volt. De azt mondja, ismeri a mi kettünk viszonyát? Igen. Akkor nem tud arról, hogy ő október 13-át követően eltűnt az életemből úgy, hogy mi ismertük egymást tudom is én 15 éve. Szerződéses kapcsolatban voltunk, és az ő tanácsadói leválasztották rólam, semmilyen megkeresésre nem reagált, azt megelőzően is voltak már barátságtalan cselekedetei, úgyhogy én a magam részéről az összes józan eszemet felhasználva szoktam vele kapcsolatban beszélni, hogy az egyéni antipátia ne befolyásolja a gondolataimat, de az, hogy én meghívjam őt, az kizárt hát akkor nem érzem, nagy önt a Nem erről van szó, arról van szó, hogy egy olyan befolyásolható ember, aki befolyásolható. Gondolja el, hogy ott volt Olán úr, aki az ő kabinet főnöke volt, akit egyszer meglátogatott egy hallgatom, aki egészen elképesztő módon, ugyanúgy, mint ön, azt képzelje el, a történetet, bement a városházára, mint az egyszerű ember, az egyszerű juhász, aki találkozni akar a királlyal, elment annak érdekében, hogy megtudja, hogy mi a baja a karácsonynak velem, egyáltalán, hogy felvegyük ismét a kapcsolatot. Karácsonyig nem jutott el, eljutott az egyes vagy kettes számú előszobáig, ahol találkozott Olá órával, akivel nekem hát nem volt egészen kiegyensúlyozott a viszonyom, mert én úgy gondoltam, hogy olyan módon foglalkozik velem, mint az a pincér, aki megkérdezte tőlem, hogy nem eszem -e meg a hónpól elkezdett szufléját, tehát hogy méltatlanul. És akkor kérdezte Olán óra, ha ő volt az, mert így azonosította be a, a hallgató néző, akkor még csak hallgató az illetőt, hogy mit szeretne Karácsony Gergelytől, és akkor elmondta az illető, hogy mit szeretne, és akkor mondta neki óra, mint a vízben, igen, igen, megvan, tudom már ki az a fiala, aki PR beszélgetéseket folytatott a polgármester Urral. Na most hát nézze, a teljes tápot nem fogom elküldeni a fészkes fenébe, bár volna bennem rá igény. De ezt nem tehetné meg egy főpolgármester. Bármit megtehet, asszonyom. Miért ne le engem? Én nem szaharhatom le őt, és nem is akarom. De ő megteheti, én szeretnék egyszer egy annyira fontos ember lenni, hogy fogcsikorgatva hívnak fel mert hogy az én műsoromban való szereplésén múlna Karácsony Gergelynek az, hogy az ő politikai vágyai beteljesedjenek, és én minden továbbiak nélkül a rendelkezésére állnék, miközben érzékeltetném vele, hogy ritka paraszt módon viselkedett. Ő is, és a stábja. De megtenném, igen. megtenném. De sajnos ez a műsor nem ennyire jelentős. Bár hát, lenne annyira. Úristen, megáll az Hát én már teljesen kivagyok kasszalma. Nem meséltem be volna... Nem vagyok Nem meséltem volna el önnek, hogyha nem így történt volna. Én, én Nagyon sajló. Ha egy lány lenne a karácsony, akkor még félreérthető is lenne, mert akkor már-már zaklatásnak lenne tekinthető, amilyen mértékben én próbáltam áttörni azt a falat, amit kettőnk közé ott ki tudja kiépített. Van rá elképzelés, de tök mindegy. Egy fő, fő nem lehet befolyásolható. Hát, elvileg. Elvileg. Nem szabad lenne. Nem lenne szabad. Higgy el azt mondjam, ez legyen az ország leglényegesebb problémája. Elég öreg és elég tapasztalt vagyok, hála jó Istennek vagyok olyan mentális állapotban, hogy ezen túl tudjam tenni magam, most éppen azon dolgozom, hogy a lányommal való tegnapi találkozón tegyem túl magam, az mégiscsak egy hozzám közelebb álló emberrel történt, azt is meg fogom oldani, de kétségtelen tény, hogy ezek az események súlyosan befolyásolják a hangulatomat. Ráadásul azt kell, hogy tudja, hogy egy tízes skálán, csak azért nem mondom, hogy tizenegyesre, hiszen egy hallgató néző mondaná ezt, akkor azt mondanám, hogy tízes skálán tízes. Tehát egy tízes skálán tízesre törekszem arra, hogy bármi, ami Karácsony gergely kapcsolatos, abban én elfogulatlan legyek, hogy ne az érződjék az én Szövegemen, gondolkodásom van, hogy én egy sértett ember vagyok, mert én azt gondolom, hogy én annál sokkal intelligensebb, sokkal szuverérebb és autonómabb ember vagyok, semmint, hogy egy olyan sérelmen, amit egyébként most már nem lehet, nem sírelemért tenni, én a magam részéről ne tegyem túl magam. Nekem ez a dolgom. Nagyon sajnálom, és köszönöm szépen, hogy felvilágosítást adott. Köszönöm Hígy el, hogy egy olyan pontra tapintott, ami nekem nagyon fájó. Azt képzeljé, el, hogy ez bennem úgy működött, hogy egyszer viszonylag közel voltunk egymáshoz a cirkuszban, és én mindent elkövettem annak érdekében, hogy ne találkozzunk, mert nem voltam abban egészen biztos, hogy ember módjára tudtam volna viselkedni. Olyan indulataim vannak ez hát teljesen megnéztem nagyon szívesen őszintén sajnálom az apropót. Viszont halasszunk. Ha már itt tartunk, van-e bárki, aki az ismeretek birtokában van és megcáfolja azt, amit mondtam? Most tegye. Még mielőtt az ifjúpárt összeadnám bárki van itt, aki egyébként olyan nyomós indokkal van előttünk, amely megakadályozza az előttünk álló ifjú párfrigyét. 061877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Juhás Sándor vagyok, és szeretném kezd a véleményét arra, hogy lehet -e még Debrecennek fővárosi esélye így, hogy kiesett a futballcsapat az nba ha vicces volt a kérdés, ha nem volt a vicces kérdés, nem tudom. Nem vagyok Debrecen Ultra, nem pártolom az erőszakot. Volt abban valami társadalmi igazságossága, hogy a beőzöllő debreceni szurkolók viszonyultak a Debrecen játékosaihoz you regat! Jó hear Jó pink. Jó Örülök Hello! Is there anybody in here? Fél kilencő. Just not if you can hear me. Úgy tűnik, hogy senki nem cáfolja azt, amit mondtam. De ha bárkinek mondandója van, ki vele? 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt! Gratulálok az amely Köszönöm! Á, tudom! Ebben a számban is gitározni fogok. Sajnos nem a David Gilmour fog gitározni az én nevemben, de hát ez egy Roger ez lemez. Jöreged. regret Nem nojno, volna mi te mi mi mi mi mi mi mi hasonló mi lett volna. Jöreget! Jöreget! Jöreget! Azt szeretném kérdezni, hogyha ha véletlenül a láncid leomlan, akkor ki lenne a hibás? Ha a láncid. Egyértelmű, hogy a láncid. Beszéltem a lánciddal, azt mondta, hogy nincs jó, nem fog Jó reggelt! Jó reggelt! Azért maga is mert egy szöget abban a koporsóban. Melyikbe? Hát a karácsonyféle koporsóban. Melyik szöget volna én egyébként, jelenleg tudom, hogy mi a koporsója a főpolgármesternek? Hát, a, hogy, hogy halott lett a, a közleműködésük, én arról a koporsóról beszélek, hogy meghalt. És mit tud róla? Hát én annyit tudok róla, hogy, hogy a... Amikor volt az a szerződés a 15. kerülettel, egy párszor megemlítette, hogy. Uram a 15. 15. kerülettel, soha nem volt szerződésem. Tehát tényleg, uram, ha száll. Akkor szá... a Gergely által vezetett önkormányzattal. De az volt most is szerződése. van szerződés. De most is van. Mit akar? Jó, igen. Uh -huh. Hát most dág, uram, vagy beszélgetünk, vagy nem, nem, nem a közbevágok. Ha igazat mond, akkor meghallgatom. Hogyha a hülyeségeket beszél, akkor azt mondom, hogy mondja azt, ami a valóság. Na, akkor mondanám. Volt olyan, hogy kár, kárhoztatta Karácsön a, a nem fizetésért? Igen. És szép, szép gesztus volt önkül? Szép gesztus, az, ha ez gesztus, hogy valaki nem fizet határidőre? O or országvilág előtt kell eljáratni? Nem, az, ország... Ország... Ország... Ország... Ország... országvilág... Hát akkor miről beszélünk, kuram? Országvilág... Akkor csak volt egy szög. Hát ha nem beszélsz, néven utána hosszan beszélgettünk még. Akkor nem lett, igen, te... igen, igen, igen, hosszan beszélgetették, és, és akkor azt az az mivel az, az a karácsonynak a, a túllépése volt ezzel az ügyön. Mm, egészen addig, amíg főpolgármester lett, amíg jó volt az én műsorom ahhoz, hogy a tetőre. Utána már nem? Mm -hmm. Ez az önvéleménye szerint micsoda? Hát ugródeszkának jó volt maga, mm -hmm. mondtam én, hogy szarosgatja. El is az ugródeszka, mennyiben hoz szarosgatyát. Nem a szarvasgatyát, hogy az úlegka, hanem maga akarta a karácsony szarozgatjává tenni. Félhet, ha valaki nem fizet, akkor nem hívja fel előbb-utóbb arra a figyelmet, hogy fizessen, mintten semmilyen módot nem találtam arra. Ura, azt mondta, országvilág előtt, országvilág előtt. Hány... Csak magának van lehetőség országvilág előtt fölívni. Hány embernek nem fizetnek, és nincsen rá lehetőség. Hány, volt olyan előtt? Ember, hány ember volt, aki egyébként ilyen felhívott és elmondta. Há... Millióan nem... voltak, millióan hány... voltak. Így, ismer így, így ismerkedtem magas a SPAR igazgatójával, Fejner Péterrel, is kötöttem bele a szerződés, és szereztem újabb pénzt, mert felhívott a Vállalkozókérdevédelmi Szövetség, és elmondta, hogy hogyan nem fizetett neki. A SPAR majd kiderült, hogy egyáltalán nem igaz a történet. Ide bárki betelefonálhat olyan történettel, amiben elmondja, hogyha nem fizettek neki, akkor elmondja azért, hogy igazságos szolgáltassak neki. A magam történetét nem kezeltem kivételezettségképpen. Hát nem Uram azt a úgy szarod, atyát, húzza már magára, és hagyja engem békén jó vagy a maga fejére. Nem, nem, nem, az, én nem szoktam a fejemen hordani. Hogy az igazságérzetem érdekében képes vagyok-e visszajelni azzal a lehetőséggel, ha az visszaélés amit a műsorom biztosít, igen, képes vagyok. Jó reggat. Jó reggelt kívánok, zuglóból telefonálok, Edith vagyok, a Karácsony Gergelyhez. Emlékszem, hogy nagyon sok esetben a megadott időpontban nem jelentkezett. A többi polgármester mindig itt volt, ahogy megbeszélték pénteken mindig vártam, mert onnan tudtam meg, hogy mi történik zugló, illetve tudtam volna meg, ha a jelentkezik. De legtöbbször szónékűs nem jött el. Mi csak SMS-d nem is telefonált, hogy most közben jött valami, nem jelentkezett. És maga mindig kimosta, mindig mentegette, Szóval, Mert én ez a tulajdonsággal fizetett a karácsony, Gergely. Ez ezt, a ezt nem fogom tagadni, minthogy nem vagyok büszke arra, hogy a műsorban felhasználtam egyéni érdekérvényesítésre, kifizessenek. És a Fideses önkormányzatok nevében kikértem magamnak, amikor Olaj úr vetette nekem fogadni, hogy örüljön annak, fia Laura, hogy pontosan fizetnek a Fideszes önkormányzatok. és, és te Kegyezünk meg, hogy amíg Ács Dániel hihetetlen írása meg nem jelent a pont n Addig az, hogy jogos követelésemmel előálltam, önök közül senkit se zavart. És akkor a történelmi hűségkedvéért. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fialó, ha, ha, hallott vagy reggel Bombera Kristina és László Imre beszélgetését? Nem. Hát Bombera mélypontja volt, hogy most adta László Imrét. Igen. Igen. Nézz, hallgassam nem, szeretném, nem szeretném, nem szeretném, nincs szerződéses kötelezettsége, hogy ki kell állnom az ATV összes műsorvezetője mellett, Bomber a Krisztináról ráadásul ritka jó véleménnyel vagyok. Ha ez történt, akkor én is az voltam, Köszönöm nem szeretném megnézni, nem szeretnék holnap itt izé felrobbanni. Ha most adta, most adta, lelke rajtja. Rajt, rajtja. Beszélt, mindenről beszélt, mindenkinek a szövegét előhozta, csak éppen nem a lényeget. Azt mondjam, ha én volna ott, de nem én voltam ott. Mindenki jobban járt. Vagy legalábbis László biztosan. Jó regget! Halló! Jó regget! Jó reggat, kívánok fia úr! Jó reggat, kívánok fia úr! Mondja? Nagyon szép volt a vitás hogy gyönyörű. Kérdezem, hogy nem lehetne hosszabb ez a műsor, legalább egy fél órába? <gül> nem. Nem nagyon kedves, de nem. Ennyi útig elég belülem. Jó regget! Jó regget. Nem lehet írni a képernyő aljára az éppen játszott zenét. Nem. Nem. Nincs arra munka erő. So a... Jó reggelt. Jó reggelt. Mi hiányzik Fiala úrnak egy, ezzel az ön szemlélyes? Ön magát hallgatja, azért beszél lassabban. Hakítsa le, és hallani fogom. Jaj az Jó. Három, kettő, egy. Viszont Jöregöt. Oppuro. Bing, bing, bing, bing, bing. Te, menj, hogy megnézem a bombera köszön a beszélgetését, még csak az hiányzik nekem. Jó reggat. Jó reggat, kívánok, szia la úr! Körülbelül 30 éve hallgatom magát, mindig nagyon kedveltem. Maga egy zseniális riporter, ahogy ezt a mai kérdést levezényelte. Szépből gratulálni! Köszönöm! Én is, jó reggat. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó kívánok. Elnézést, ha nem le a tévéjét, nem fogunk beszélgetni. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Uram, ha ön nem halkítja le a telefonját, vagy a rádióját, tévéjét, önne se fog beszélgetni. A telefonban pontosan mindent hall. A rádióra vagy tévére hagyatkozik, amely fáziskésésben van, úgy jár, ahogy járt. A tévéműsorból még 55 másodperc, a rádióműsorból valamivel több van hátra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem a mai volt, az utolsó holnap 7 óra után. De még 4-8 találkozom a Spirit TV nézőivel. Viszontlátásra! It's only been an hour since you left me I wish I had somebody to blame But you're the perfect picture of what love should look like And I don't want to be more afraid It's only been an hour since like 861, 877, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Bazsó Éva vagyok, én csak azt szeretném mondani, hogy az önkormányzati választás másnapján azt mondta, hogy unikumot kellett inni, hogy a karácsonyra szavazzon, és be kellett fognia az órát. Csak azt kapta, amit megérdemelt. Köszönöm! 2022-ben vár rá még némi unikum, hogy tapasztalom. Azt azért majd magában valahogyan egyeztesse, hogy hogyan tud együttműködni Karácsony Gergely egy unikummal, az MSZP-vel. Főpolgármester korábbi jelölt És elválaszja egymástól Alakot az árnyékától Utána visszahívhat Előtte ne 061-877-0877 Köszönnyel való a Puzsér Facebook bejegyzésnél szűnt meg Függetle attól, hogy utána még hónapokig Vagy hetekig működött Proforma Emberileg volt fogyott el És annak semmi köze nem volt az Unicumhoz Barátokat vagy barát közeli embereket a hallgatóim közül szereztem, szerettem volna ha a riportalanyaim közül is valakivel összebarátkozhatok, de legközelebb a Filipovval és a Reményi Kálmánn jutottam. Mendszer Tamást ezekben a pillanatokban tűnik, vagy tűnök elveszteni. Épp ezért nem beszélek vele. Önök egy önvallomást hallottak. 061-877-0877, először. You soon, baby girl, no, hours, but a Sokkal, de sokkal többet kellett elviselni az embernek ebben a székben, vagy ezeknek a székeknek az elődeiben, mint amit korábban valaha is feltételezett. 061877, 0877 másodszor. Mivel nem telefonálnak, én fogok telefonálni, és utána már nem lesz több hallgatói telefonramód 061 87 Senki többet. You never A, Jó szállít, mert a volt, és mindig nagyon rossz meg Igen. Szóljanak nem voltam it. ott a koncerten. Never have, to I have to take yeah. you You're I man. might be tempted to break the law around you. Because your beauty gives one part, it slows me down. Önök rövidesen termék megjelenítést hallanak. Jó reggelt, fiatal János lehet? Bet? Először is egy bemutatkozást kérnék. 5 Loránd vagyok, az 5-ös cirkusz Annak kapcsán beszélgetünk, hogy végre valahára elindult a szezon. Ön a saját cirkuszán, ahol egyébként kívül dolgoz, de ahol dolgozik, azon kívül a vándor cirkuszokat is képviseli, vagy sem? Ö, tulajdonképpen igen, hiszen a Magyar Cirkusz Egyesületének az elnöke is vagyok. De hát az ötös cirkusz az Hány olyan? cirkuszról beszélünk ennek kapcsán? Hát körülbelül 22 cirkusz van jelenleg az Egyesületben. Ezek nagyságukat tekintve nagyjából azonosak, vagy nagyobb közül hányban? Különbözőek, vannak nagyobbak, vannak kisebbek, a nagyobbak közül van talán 3-4, és van egy 7-8-9 ilyen közepes, és akkor kisebbek is vannak. hát így változó. Hogy vészelték át ezt a pár hónapot, ami nem volt olyan nagyon kevés? Hát nem volt egyszerű igazából, legfőképpen azért, mert hát a cirkuszos emberek átlagban hozzá vannak szokva a sok utazáshoz, mozgáshoz, a folyton. Meg hát az feltételezem, hogy ha nem dolgoznak, nem is keresnek. Hát valóban így van. Itt, itt arról van szó, hogy márciusban, amikor itt igazából indult volna a szezon, akkor tölt be ez a koronavírus járvány, aminek következtében ugye a kormány hozott egy rendeletet, melyben meghatározták, hogy 100 fő felett nem tartható rendezvény. tehát igazából egy héttel később ezt is betiltották, szóval nem igazán lett volna értelmesen kinek sem elindulni. De ennek van egy előzménye olyan téren, hogy ugye hát most közel 3-4 hónapja a ciklusok nem tudtak utazni a karantén ideje alatt, tehát nem volt semmi bevétel, ugyanakkor a cirkuszok átlagban október végéig, novemberig utaznak. Tehát téli hónapokban már nem utaztak a cirkuszok, tehát itt beszélünk most 3-4 hónapról, novembertől egészen februárig, plusz még márciusban sem tudtak elindulni, és így egy közel fél évig nem volt senkinek semmilyen bevétele, ezért ez így elég nehéz volt. bácsi segítette így van segített állambácsitány és ez tényleg jól is jött mindenkinek. Segítettek egyben az, az állatok etetésének, tehát abban segítettek, hogy az állatokat tudjuk etetni, kaptunk kéte olyan összeget, amivel tudtuk ezt finanszírozni, illetve segítettek egyen ilyen újraindulási összeggel is. Ami a fővárosi, fővárosi nagy cirkusztosokkal beszélgettem, nekik módjukban állt ott gyakorolni, hiszen az az épület állt. Az önök sátrai, azok nem tudom, hogy álltak-e vagy sem. Hol gyakoroltak? Különböző módok voltak. Volt, aki szenhagyta a sátrát és abban gyakorolt, volt, aki lebontott, mert hát nem tudta, hogy igazából mikor lehet újra indulni, tehát a gyakorlás mindenféleképpen meg lehet oldani, az nem sátor hogyha az ember gyakorolni akar, akár kint is tud. Öhát mindenki megoldotta ezt. Nem az első beszélgetésen a cirkuszosokkal elmondták nekem, hogy az csak a, a Móriczka tudja elképzelni, hogy egy cirkuszos ne gyakorolja rendszeresen, mert akár egy hét kihagyás meglátszik a teljesítményen. Minél többet gyakorol egy artista, művész annál jobban formában tudja tartani magát. Ugyanakkor ez az időszak, ez a pandémiás időszak azért egy kicsit plusztráltat tette az embereket olyan téren, hogy hát senki nem tudta, hogy, hogy mikor indulhat újra a cirkusz, senki nem tudta, hogy mikor következik be az, hogy végre újra közönség előtt értünk fel. Ezáltal voltak artisták, akik maximálisan szeren uh, voltak, ugyanúgy gyakoroltak. Voltak olyanok, akik is egy kicsit alább hagytak, de természetesen ez mindenki más zajlott le. Azt kérdezem hogy mikor indult, vagy mikor indul a szezon, de ahogy én utána néztem az interneten, inkább már indult, mint semmit indul. Igen, hát nagyon sok cirkusz elindult a múlt héten, ugye péntek, szombat, vasárnap ez, ez a múlt heti időszak az, amikor indultak a cirkuszok, viszont sok cirkusz meg most ezen a héten fog indulni. Nagy a cirkuszoknak a zöme mekkora befogadó, tehát a nagyobb cirkuszok mekkora befogadó képességgel rendelkeznek? 500 hát, fönnél nagyobb, vagy kisebb? Van olyan, ami 500 fönnél nagyobb, van olyan, ami 1300 férőhelyes, például itt a nagyon szívuszokról beszélek, de van olyan is, ahol csak összesen 300 férőhelyes, tehát ez változó. Mit mutatnak a tapasztalatok? Tudom, pár napról van szó. elmegy a nép, és hogyha elmegy, akkor tart -e távolságot? Tehát mekkora félelem van bennük az ügyben, hogy zárt térben, hiszen a sátor végül is egy zárt tér, többet magukkal, egy nagyon érdekes eseményt néznek, de akkor is többet magukkal úgy vannak, ahogy korábban nem lehettek. Nézzé, az én tapasztalatomról tudok most beszélni, Így. mert kollégákról el, még nem beszéltem. Én nem láttam félelmet az emberekben, azokban az emberekben, akik eljöttek a cirkuszban, szórakozni jöttek, és nem láttam bennük azt, hogy félnének a. Önöknek a... semmilyen rendszabályt nem kell alkalmazniuk az ügyben, hogy mekkora távolságot tartsanak egymástól a nézünk? Nem, hisz a cirkusz a szabad van a minősítve, és hát tulajdonképpen az is, mert nem egy olyan téren, tehát olyan értelemben vett zárt tér, mint uh -huh. egy épület, hanem ez csak egy sátoros szó, ahol Például az eladás alatt ugye, a meleg lévén felhúzzuk az oldal tehát a levegő jár, hát ezáltal azért kevésbé vagyunk kitéve a fertőzés lehetőségenek által, ugyanakkor tényleg valóban nem vettem észre azt, hogy a közönséget. Volt-e aggadalom a, a Nem, nem volt, nem volt abszolút semmi. Önök konkrétan hol vannak most? Mi jelenleg kecskeményben vagyunk. És utána mennek aztán Hát mi megyünk tovább, csongrád, szentes, a békés, Csaba, Szeged, ezek a nagyobb városok a Azt kérdezem öntől, hogy mennyivel előtte tudták meg, hogy elindulhatnak, illetve önöknek ahhoz, hogy e, elinduljanak, és aztán felverjék a szószoros életeműben a sátrat, mennyi idő kell? Tulajdonképpen nem sok idő kellett hozzá, hisz minden adott volt. Hát, mi most a mi példánk például, mi március 12-én amúgy is itt Kecskeméten kezdtük volna emiatt, amikor is jött ez a rendelet, ezáltal mi itt maradtunk Kecskeméten, nem utaztunk vissza a szállásunkra, hanem nem úgy gondoltuk, hogy itt kivárjuk, és itt folytatjuk a turét, ahol tulajdonképpen megszakadt. Minden adott volt, itt voltak az artista művészek, itt volt a cirkusz, sátor, mindent igazából nem volt állt újra nyúlni. Ugyanakkor nem tudtuk pontosan a karantén ideje alatt hogy mikor fogják feszüntetni a veszélyhelyzetet. Voltak előjelek, volt, hogy már a miniszter úr is, ugye a Búlyás Gergely miniszter úr is bejelentett, hogy majd lesz valami változás, tehát az ember tudta, ráadásul szeketetétel államtitkár úr is, ugye meghívott minket egy konzultációra, amiben elezte, hogy mit várhatóak. Ezáltal ugye elkezdte kicsit felkészülni, de hát amíg nem jelentették be a veszélyhelyzet végét, addig, addig semmilyen módon nem akartunk elindulni, hisz, hisz nem biztos, hogy lett volna értelme amúgy állampizkár úrnak nagyon szépen köszönöm a segítséget, amit minden cirkusznak nyújtott. Jó, ja, hát ő egy cirkusz a szó jó értelmében. Igen. 2020. július 1. és augusztus 29. között Zamárdiban lesz a Richter cirkusz, illetőleg balaton indul a turné, szadáll folytatódik a szefáripar, július 1. Balaton-Lellén nyíke meg kapva hazánk utazó cirkusz, a magyar nemzeti cirkusz. Én azt olvasom, hogy lesz cirkuszok éjszakája is? Erről ön mit tud? Mi minden évben részt szoktunk venni a cirkuszok éjszakáján, ezt az évet most kihagyjuk, és mi nem tudtuk igazából erre úgy felkészülni mert ez azért nagyon sok munkát igényes, sok előre szervezés, sok különleges produkciónak a szerzetetését, és mivel valahogy utolsó pillanatban derül ki ez a veszélyhelyzet vége, ezért mi nem tudtunk annyira felkészülni, mi az idén nem veszünk benne részt, de úgy hallottam, hogy a Nemzeti Cirkusz és a ritter Cirkusz természetesen vett benne. Igen, ez július 12-én lesz, nagyjából két hét múlva, balaton Balatonfüreden és... és jó fokon a rendezvény sorozat a 11 órakor indul a balaton partján. Igen. A világhírű német Kesseli cirkuszi család is négy afrikai elefántja fog ellátogatni Balaton elére, hogy az elefántok megmártózhassanak a Magyar-tengerben. Az artisták, a cirkuszművészet mekkora örömmel tértek vissza, mondván, hogy soha, no, that no more pandémia néző mindenki nagyon-nagyon örült, tényleg mindenki alig várta már a pillanatot, hisz ezek az emberek mind, akik a cirkuszgal lépnek fel, ezek, e, itt nem arról van szó, hogy most ez egy megélhetési forma, és hogy e, anyagi javakkal járna ez, hanem mindenki szereti ezt az életformát. A legtöbb artista művét ebbe az életbe, úgy nőtt hogy folyton ezt csinálják, és, és már alig várták, hogy újra bemutassák tudásokat a törőségnek, és a legtöbb embernek nagyon hiányzott, mondtam az előtt, a mozgás, és hogy folyton úton legyen, tehát ezek az emberek értehetik fel az életüket, és ez nagyon-nagyon jajnó -nagyon, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, sok sikert kívánok, sok nézőt és semmi sérülést. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy jöjjön is. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Önök termék megjelenítést hallottak a mai műsorból, Kerek 5 és fél perccel hátra. Ha bármit szeretnének tőlem, ez atta az idő alatt megtehetik. 877 0877 A te 87 másodszor. Eget kívánok befejezésül csak annyit áruljon el, hogy a szombati civil pályán műsorának milyen volt a nézettsége. Az napközben derül ki, az kb. egy óra múlva, vagy másfél óra múlva fogom tudni. Aha, értem, mert nekem nagyon tecsön. Örülök neki. Tudja, azért ez egy nagyon fura dolog, hogy nehéz ahhoz hozzászokni. Most gondoljál, hogy önnek valamilyen szellemi vagy fizikai teljesítményét minden szempontból így kéne visszaigazolva látni. Tehát ugye önmagában egy olyan műsornak a helyét megtalálni, ami olyan szélsőséges érzelmeket kell, például, mint ez a műsor és egyben beváltsa azokat a reményeket, amiért valamelyen műsorszolgáltató napirendre vagy műsorra tűzi, mert egyébként van nézettsége, hallgatottsága, ennek az összeegyeztetése sohasem volt egyszerű Magyarországon, és ez egy isteni szerencse, tényleg. Én ezt a szerencsének tulajdonítom, hogy nekem ez az elmúlt évtizedekben sikerült, mert hát ugye ez egy pár helyen volt, és mindig túléltem, aztán megint váltani kellett, de az, hogy ez a szerencse kitartott mellettem, hogy a szerencse stratégiai partnerem volt, ami lássuk be hosszú távon fontosabb, mint a szerencsejáték ZRT, ezért roppant hálás vagyok a sorsnak, az úristennek, önöknek, bárkinek, aki ezt elintézte. Hm. Igen. Köszönöm, hogy hívott. Közben véget ért itt a Petmeteni. Van-e még bárki, aki szeretne megnyilvánulni? Na jó. Ha nem, akkor elköszönök. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor kedden, amikor visszaszámolásban négy nél fogunk tartani, és utána már csak háromnál 9 óra Igtartó műsorban 7 óra után, de még 4 -8 előtt lesz érdemes bekapcsolni a tévét, a rádiót, a netre hangolódni, hogy ott találkozhassanak a kfj és velem, illetve önökkel, saját magukkal. Távol létemben pont, doktor, tehát kisdékiser. pont, fialajános a nevem, kukatzjimil gmail.com. Viszont halásra. Meglátjuk, hogy el tudom indítani. Nem könnyű. Hőségzivataris szél az egész országban figyelmeztetés érvényes.